В діму війшовши, ми на порозі удвох посідали, біля одвірків усі здивувались і стали питати, звідки ти тут, Одіссею? Чи Бог тебе злий не попутав? Ми ж так дбайливо тебе виряджали, щоб ти до вітчизни їхав своєї додому. Чи де вже тобі приємніше?» Так вони мовили. Серцем засмученим я відповів їм. Злії супутники і сон злополучний мені спричинили горе. Але ж поможіть мені, друзі, для вас це можливо. Так говорив я, звернувшись до них із зворушливим словом, стали безмовні усі. Лише батько у відповідь крикнув, Швидше із острова геть, найнегідніший споміж живущих. Дбати про тебе не личить, мені виряджати в дорогу мужа, що так уже явно блаженним богам ненависний. Геть, бо прибув ти сюди для безсмертних усіх осоружний. Мовивши це, він прогнав мене з дому, і гірко ридав я. Далі відтіль попливли ми із тяжко засмученим серцем. Душі тяжким веслуванням утомлені гризла свідомість дурості власної. Вже ні відкіль не було нам підмоги. Шість уже днів, ніч і день ми по морю пливли безнастанно. Тільки на сьомий усі в телепіл прибули Лестригонський, ламове місто високе, туди, де, пригонячи стадо, кличе пастух пастуха, і той озивається навстріч. Там працівник несонливий подвійну б одержував плату стадо корів пасучи і отару овець білорунних, Близько, бо сходяться там дня й ночі розбіжні дороги. Отже, у гавань війшли, ми славетно, що вкриті тернами, Кручі стрімчасті півколом обабічі її оточили, Скелі навислі одна проти одної, там височіють в гирлі самому, Що входом вузеньким веде до затоки. Там і тримали усі ми свої кораблі-крутобокі. В гавань простору завівши, Один біля одного близько їх прив'язали, Хвиля ніколи не б'є ні велика, Там ні мала. Гладінь осяйна там виблискує завжди. Все ж таки свій корабель Чорнобокий я поставив. Линвою з самого краю до скелі його прив'язавши, сам же, на кручу зійшовши, стояв і навкруг озирався, але ніде ні волів, ні праці людської не бачив, тільки помітив димок, що десь над землею здіймався. Вислав тоді наперед я супутників пильно розвідать, що то за люди живуть в тій країні і живляться хлібом, вибрав для цього я двох, окличника третім додавши. Рівним пішли вони шляхом, що ним громохкими возами дерево із верхогір'їв високих підвозили в місто. Дівчину стріли вони, що вийшла по воду за місто. Дужу дочку Антіфата, що з племені був Лестригонів, до Артаклійських джерел ішла вона світлострумистих, воду бо всі від тіля до міста носили, звичайно.